Det är de snabba klippens män, det är finanskometerna som dominerar den ekonomiska scenen och framställer sig som den nya tidens hjältar. Det är 28 -åringa, de 28-åriga finansvalparna med blanka skräddarsydda kostymer och sin vita Porsche som de nya matadorerna i samhället.